Setmana de comiats, alegries i penes les que ens arriben per totes bandes. Pep Guardiola, marxa del Barça, ha fet pronosticat pel mateix Pep, que finalment s'ha materialitzat amb tot de festes, homenatges i recordatoris vinguts de tot arreu. Nosaltres no serem menys per acomiadar el que ha estat el millor entrenador del Barça de la història i el més important de tot, el millor embaixador de la cultura catalana dels darrers anys, pedagog i mirall de petits i grans. Un altre déu menys sentit és el de Rodrigo Rato, que dilluns va fer oficial la seva marxa al capdavant d'una de les entitats financeres més potents de l'estat bànquia. Qui se n' ocuparà? doncs segur que els aturats que ha deixat l'estela de la mala gestió política d'atur als colors possibles no ho faran. Benvinguts a Ràdio Metropol. <totipatius> Ràdio Metropol. Tiene la palabra... Albert Segura. Banc i a banda i deixant en Pep per al final... La notícia política de la setmana ens ve d'Europa i concretament de dos països, un és França i l'altre Grècia. Cal mirar de ben a prop què hi passa no tant al país veí on Nicolas Sarkozy ha caigut davant del candidat socialista François Solan, sinó més enllà, on les opcions alternatives són les que s'han alçat a Grècia davant les forces majoritàries fins ara. El malestar social, la intervenció del país i sobretot la manera com s'ha apartat la gent són alguns dels elements que han propiciat aquest aixecament del mateix poble en contra d'aquells que amb el discurs d'ho fem pel vostre han anat restringint la llibertat de moviments, d'autosuficiència i l'economia de les famílies que al cap i a la fi s'ha demostrat que només són peons d'un sistema dirigit per altres esferes que no han sabut dominar la situació i finalment se'ls escapat de les mans. Els suïcidis són només una gota però han aconseguit generar onades que han dut els grups neonazis a entrar al Parlament grec, amb una representació molt petita però suficient com per donar un toc d'atenció als dirigents de la resta d'Europa. Crec que és evident que ningú a hores d'ara, em refereixo a la comunitat internacional, permetria un alçament militar com el que hi va haver ara fa uns anys, a finals dels 30 i principis dels 40 al centre d'Europa, però tot i això, si la gent ha votat allò que ha votat, serà per alguna cosa. Si governen pel nostre bé, que sàpiguen què fan, que entenguin que reduir la capacitat d'aquells que suen dia a dia i en lloc de corbata duen un mono de treball, no fa més que rebaixar les seves aspiracions. Ja ho deien a l'antiga Roma, pa i circ. Si només ens donen circ i no hi ha pa, la gana pot fer estrells en una societat per molt civilitzada que sigui perquè, quan hi ha gana, la raó deixa de ser un element per contemplar. Ara anem dins a Vic per parlar de coses tecnològiques. Deixem la política banda i parlem amb en Sergi Caller. Molt bona tarda, Sergi. Molt bona tarda. No tens res a dir, no? A nivell polític, tu no tens cap... Que tens, sí, que tinc. Sí? Sí, mor. et mort. Mort sí, doncs comencem amb aquesta primera aproximació, per qui no ho hagi seguit aquesta setmana. Diguéssim que la Generalitat no té molt clar com traduir pàgines web a l'anglès. No, o sigui, uh... bueno, de fet és un tema mica cremat, eh? Vull dir, perquè és una cosa que va passar... Ja, ja vam anar tard i clar, ja una setmana després evidentment ja tapat tot, queda una mica lluny. Però bàsicament vol dir que la Generalitat va crear una pàgina nova d'internet, que és govern.cat, de la qual va, va fer una part en anglès, mm -hmm. explicant què era el govern, i com funcionava, i els membres, i les, les coses que fan, i tot pel plegat. No? I, I algú, per estalviar-se massa, va dir, ja està, la traducció la farem via Google, i sempre estarà actualitzat, nosaltres escriurem un tema i Google ja farà l'altre, cap problema, ok, ok, ok, guai, guai, va, vinga, anem. Algú, recordem algú va tenir aquesta idea cobrant diners, seguim. Sí, sí, ja acabat. Ja hem acabat, eh, vinga. Una mala idea, perquè, o sigui, si tu, tu només has d'actualitzar una vegada, i el teu Google ja eh, t'actualitza tot, però li has de donar una sèrie de patrons, o sigui, l'has de una mica bé, perquè una sèrie de coses no tu no no modifiqui. Per exemple, els noms dels personatges, no? Uh -huh. Aquesta, o sigui, havia el, tots els carrers estaven malament, o això ja ho coneixem, però evidentment tots els noms, de, començant per l'Ortur Mas, que, era, que posava Artur mort, no? Sí, sí. Eh, estaven malament. Eh, per exemple, Josep Maria Pellegrí i Joseph and Mary Pilgrim. està molt bé. Pilgrim, uh -huh. Josep Lluís Clèries va fer un clergui en, en Josep Lluís González. Sí, però el millor és que el president Mas era molt president. More, clar, deia a formor o de vegades Mort President. Mort President. Després t'envia la, la, la Joan Ortega, que es ve el segon cognom és alemany. Doncs deia Joan Ortega German. German. Okay. I després havia ja un moment ja anecdòtic era Josep Terradellas, Josep Terradellas que el, el, el traduïm com a George Washington. En sèrio? Perdó, sí, sí. sí, sí. Ah, està molt bé, això. La de dir, no, és, és un personatge històric. Posem-li un nom de personatge històric. Està ¿saps? molt bé, està molt bé. Una mica, una mica estranya. Suposo que també hi havia la piqueta de l'antic president, o algú, no sé, es devia liar a algú. La qüestió és que ningú va mirar, i evidentment el que va començar a sortir, el, el, el a que algú va veure això va sortir a totes les xarxes socials, on va fer res a la premsa, i evidentment va fent la pena del segle, sincerament. Està molt bé, està molt bé, perquè això va sortir també a, a premsa internacional. Sí, sí, clar, clar, és que és, és, és, és, és trist, és molt trist, sí, sí. algú ha pagat per fer això i, i, i com que no, li van dir, no, no tens gaire que les va dir, doncs faré la traducció, ja ho farà Google, li van dir, vale, vale, i ningú es va complicar la vida. Està molt bé. Ara ja funciona, bé. funciona, funciona tot igual, està tot traduït, de fet l'adreça que et dona és la, de, la del Google, o Si sigui, tu quan fas link et diu Google traductor de tal pàgina, ja ho veus, però els enllaços a les pàgines i tot això ja diu els noms de les persones de debò. Sí, molt bé, molt bé. Un, un Ole per eh, la Generalitat per aquesta capacitat. Eh, alguna sí, sí. cosa, però, però està bé, està bé. Està molt bé. Això després que vam parlar l'altre dia d'aquella aplicació de Girona, que, que tot funcionava malament, que no hi havia cap atreça com, com tocada, vull dir, no sé, no sé què s'ha gastat els diners d'aquesta gent. Molt, molt ben pensat per... No, la veritat és que... Clar, tot això està fet amb fons públics, vull dir que està molt bé. Potser per, per retallar després van dir, bueno, utilitzem el Google i, i ja està. Sí, sí, clar no és mala idea, és el que dic, però clar tenir, sobretot si, si ets un ente públic has de tenir una mica de precaució i revisar el producte eh, clar. No, no està malament que ho facis servir, o sigui, no t'ho que siguis tu fent servir un traductor quan aquell t'ho fa automàticament sí, sí. Home, home, home. per favor, eh, per favor. per favor en fi, parlem també d'internet perquè hi ha una novetat eh, en el sistema d'emmagatzematge d'arxius i compartir-los a internet, en principi n'hi ha dues però em que, bueno, podem parlar de les dues, si et sembla n'hi no, ha més, eh, o sigui a vegades de compartir arxius Uh -huh. Fins ara tothom parlava del de, de, de Dropbox, el Dropbox era l'eina, nosaltres havíem servir per mm, tenir, el nostre, el nostre, el nostre, eh, tenir arxius al nostre ordinador que convertíem en altres ordinadors, amb altres usuaris, aquestes coses. A més hi ha gent que el fa servir com a, com a amagatzem, tu tens una part gratuïta i després tu tens una part de pagament de 20, 30, 50 gigas, els que tu vulguis, per ficar hi coses. No, és com una còpia de seguretat del que tu tens. Uh -huh. sí. Doncs aquesta setmana ha sortit Google Drive, que és la, la resposta de, de Google, a tots aquests sistemes. A Dropbox i a, a Microsoft en té un, i n'hi ha, divers, ha diversos sistemes. Comença amb un, amb un plus de 5 gigas gratuïts en lloc dels dos de Dropbox. Uh, I també una de, de les característiques que té, per bé o per mal, és que acaba modificant l'ús de Google Docs. Uh -huh. Si algú no ho fa servir, no sabrà de què va. Però jo que ho servir és un, és un espai de Google per crear documents en línia. Documents en línia que no són de Word, tot i que es poden acabar convertint en Word, no? o sigui, fulls de, full de càlcul, documents i aquestes coses. El que fa és et converteix aquells documents en un xiu estàtic físic al teu ordinador i també et canvia una mica la configuració d'aquell Google Docs. Abres Google Drive i ja pots fer-ho servir doncs, amb, aquest, amb aquest avall de documents, però també com a magatzem de coses. Mm -hmm. I després també pots compartir, pots, eh, pots fer servir carpetes compartides amb altra gent, i tot plegat. I evidentment també eh, això té la seva aplicació mòbil, amb la qual cosa d'una foto que tu tens a l'ordinador, si ho guardes a través d'allà, doncs ràpidament ja pots recuperar des del, des, del, des del telèfon i tot plegat. És la màgia. És la màgia. Amb la, de, amb la quantitat d'aparells que tenim avui dia que poden connectar-se a internet, des de, de l'ordinador fins a l'Smartphone, passant per l'iPad o qualsevol tipus de tauleta tàctil, la veritat és que ja, ja està bé no? que vagi encaminat tot en aquest sentit. Una mica l'objectiu és, tu tens 5, 6, 7, 8, 10 o aparells dels que tu vulguis, o sou 400 persones, sí. fer-vos servir un disdú comú, o com a mínim una part d'aquell disdú, la carpeta que tu decideixes, comú. I, I per tant no has d'anar patint de, ai, ara enviar d'enviar un arxiu, que si el pendrive, que si me l'haig d'enviar per correu, que si no sé què... No, tu el guardes, el guardes, és la, és, la, és la màgia del Dropbox, no?, del el nom, és Dropbox, és tu deixes una cosa allà, ploc, i l'agafes de l'altra banda, i ja està. No, no, no t'has de complicar la vida. I està bé perquè és, funciona de forma molt intuitiva i molt, i, a m'agrada molt, tots, eh, en general. Jo opto més per drive perquè jo sóc molt molt usuari de Google, tinc el Gmail, el correu, el calendari... Per tant, eh, fer login eh, el Drive no em costa res, ja estic sempre loguejat. En canvi, el Dropbox diguem que ets d'anespeçament, van bueno, és diferent. I de magasematge com està el tema? De moment tens 5 gigas amb el Drive, gratuïts. Uh -huh. Després pots anar ampliant, ara no sé quines són les tarifes, però bueno, tu pots anar a comprar el que tu vulguis. Uh -huh. Uh -huh. Però vaja, si jo pel meu ús, que són sobretot documents, documents de text i full de càlcul i aquestes coses, genero molt, molt poc espai. Ara, si Ara, si fes servir com a magatzem de fotos de seguretat o una cosa així, després ja en parlaríem. Clar, clar, clar. Molt bé. No, però a nivells puntuals de dir, guardo aquestes 20, 30, 50, 3.000 fotos per moure-les d'aquí cap allà i després les trec, no, no, no tinc cap problema. Mm -hmm. Home, clar, suposo que en el moment que utilitzem... Clar, això va encaminant molt en el concepte de núvol, no? de deixar informació a, a internet i no haver de disposar d'un disc disdú diguéssim, d'una gran capacitat. És el que passa, per exemple, amb, el, amb les tauletes tàctils que, per exemple, no tenen molta capacitat encara d'emmagatzematge i potser amb documents d'aquestes característiques i sí que es poden tenir en aquest núvol i consultar-los en línia. La gràcia del Drive, el que sí que ha fet que està molt bé, bueno, tots aquests sistemes el que fan, o sigui, si jo et dic tu, bueno, tu encara, però si jo li dic a mi mare, no, mama, has de guardar el núvol, perquè després ho tindràs allà, de fill, no em compliques la vida. La gràcia d'aquests programes, Dropbox drive i Drive és que tu tens el teu ordinador. Si o sigui, realment tu guardes el teu ordinador i se't genera una còpia en línia. Per mm -hmm. la qual cosa no tens la sensació de que de fer cap procés estrany. És com... és el procés normal. Tu guarda, en lloc de guardar-ho aquí, guarda-ho allà. I ja està, no has de fer res més. I després té moltes aplicacions extres. No? Uh, tot això anava, què anava jo ara? Ah, Així, és com, és com... La gràcia del Drive que s'han inventat <ríe> és que si tens, un, tens la carpeta en línia ja no estem treballant l'ordinador, eh? ja estem al núvol aquest que comentes, tots els arxius que tu tinguis es reprodueixen amb un mateix reproductor. La qual cosa, si tens un vídeo, tens una foto, tens un document de text, sempre el pots obrir. Si tu vas un, a un ordinador antic de no sé qui, que no t'ha instal·lat el programa per veure els vídeos, el mm -hmm. veuràs, perquè se't farà en línia, en un format que ells tenen. I això està molt bé, perquè de cara a l'usuari, unifica moltes coses que van eren com molt complicades. Bueno, sempre Sempre hi havia problemes. Que si el plugin, que si el programa, que si no sé què, que si és d'Apple, que si és de format. En canvi, d'aquesta forma t'ho fas clic i allò ho reprodueix i no has de pensar res més. I això està bé. Mm -hmm. Molt bé, molt bé. Bueno, I i... Això ho trobareu, això es va activant mica en mica, no sé si ja tothom ho pot fer servir. Això t'anava a dir, jo ara mateix tenia oberta la pàgina de, de Gmail i aquí encara no s'ha actualitzat eh, la funció del, del, del Google Drive, aquí encara no s'ha actualitzat. Però has d'anar a Google Docs per entendre? Ah, d'acord, d'acord allà et sortirà, ja tenim... Ah, sí, correcte, taip. perdona, perdona, sí, sí, se m'ha activat ja. Alta, el ja? que no, no estava l'última opció. L'únic o... de fer és descarregar-te el programa després. Mm, està bé, està sí, bé. O sigui, tu t'han modificat la versió en línia, que no és el defecte, gaire, mm -hmm. després, si tu realment vols fer servir aquesta aplicació i tal, t'has de descarregar el programa a l'ordinador. El que fa és sincronitzar la teva carpeta al núvol amb la teva carpeta física. Mm -hmm. No, això està molt bé, perquè al cap i a la fi jo sóc d'aquelles persones que tenen molt, molta paranoia sobre, ai, si s'emborra tot el disdú, ai, si s'emborra tot el, el disdú externe, ai, ai, ai... Clar, si tu tens a sobre aquesta còpia externa dels documents més importants, les fotografies, clar, pesen molt i encara no pots, no pots posar-les, però tot no, arribarà, si pots, suposo. Però pots, comprar. Clar, pots comprar, però suposo que al cap i a la fi... Aquest, aquí està el negoci, suposo, d'aquesta ah, gent. Ah, això que venen és un magatzem en línia. Clar. Però així com quan com vam començar amb pendrive de 200 megas i, cos, i, i coses d'això, suposo que al final tindrem un espai gratuït de 20 gigas o 30 gigas, llavors aquí sí que ja ens ho podrem plantejar, utilitzar-ho això com un, com un magatzem virtual automàtic. Ah, però, però... necessitaràs 300, sempre anirem a més, saps? Bueno, clar, clar en, aquest, en aquest sentit, clar, perquè ara al final les càmeres tenien, al principi tenien un mega de, un ah. megapíxel de resolució i ara en tenen 40 o 50, vull dir que... Per això, per això, però bueno, a poc a poc, i, i bona lletra, i de moment amb això celebrem que Google i, i Dropbox hagin fet aquestes, aquestes iniciatives tan properes i tan fàcils de dominar, perquè realment jo l'he estat mentre parlàvem amb tu i és així com tu dius, és copiar una carpeta, deixar-la aquí i aquí es queda, s'actualitza sola i, i ja està. L'única que em molesta del Drive, perquè jo sóc, ja era usuari de Google Docs, és que abans de Google Docs tu podies classificar amb el que anava en col·leccions, que semblaven carpetes, no? Tu tens una carpeta a o la fiques allà, però carpeta és física, per tant, si tens un document, o el fiques en una carpeta o el fiques a l'altra, no pots ficar a les dues. Uh -huh. En canvi, Google Docs anava en col·leccions, que podies tenir un mateix document, classificat per difer, divers, diferents temes per persones, per èpoques per, per, va, és igual uh, i amb el pas d'aquest a Drive uh, han tornat a la carpeta física o Si sigui, només pot tenir un sistema de classificació uh -huh. m'emprenya, però bé, bueno, és igual eh, una mica minuta ja, ja, ja, ja ho millorarà, tu no t'amoïnis ja, ja, tot arribarà, tot arribarà. Ja, ara em queixaré Diré, no pot ser Bé, bueno, i deixem internet a banda i anem a posar Tele3, la, la teva, per parlar de la nova sèrie que van estrenar també aquest dilluns, que, tot i que ni tu ni jo l'hem vista encara, no hem pogut no. veure-ho, eh, hi ha hagut crítiques per internet? Jo, de fet, no, no la vaig veure, l'únic que vaig veure és que el, el, el Twitter va allò alçar-se... Per cert, estem una, parlant de Gran Nord, eh? qualitat de, de Gran Nord. Sí. Uh, aquesta nova sèrie, que sembla que està ambientada al... al a Catalunya, allà a la muntanya. Sí, Pallars Sobirà, que ja és on sí. Pallars sí. Sobirà, Porai, és no l'he vist, eh? Al Terriba Gursa, és on? Sí, Tinc La història sí. d'uns Mossos que viuen que els, els, els envien a treballar uh, al, al, al Pallars. Uh -huh. I bàsicament doncs, explica una mica doncs, que allà és, bueno, hosti, re de Nadia, no? En personatges bojos i tothom va al seu rotllo, un poble així tot caòtic. I, bàsicament la gent és que sap, primer, de la poca qualitat de la sèrie, que això és habitual a TV3, no fan més que matxacar-la, i després també una mica per això, no? l'estigma aquest, el, el, el, el fora de Barcelona, que Catalunya és com, bueno, és com una zona <sos> salvatge, no? Que... Farestaga, sí, sí. O sigui, que, que si no ets de Barcelona, eh... vaja, és que l'apurria. I la gent es queixava sobretot d'això, d'aquest tracte denigrant a moltes coses i molts clichés i moltes històries. Que la gent deia, eh, jo sóc de Barcelona però jo no tinc la culpa, eh, perdoneu, eh. I després també, això ja no, no puc dir-ho, però la gent es queixava de les interpretacions, del guió, de... Bé, de tot, de tot. Jo no ho sé, però últimament TV3 no, no l'encerta gaire, eh, amb les sèries aquestes. Mm, a veure, jo crec que hem volgut repetir una mica el, el model d'èxit de Vent del Pla, perquè t'agradi o no t'agradi va ser un model d'èxit, va agradar molt. Suposo que hem volgut tirar per aquí, però, clar, tocar a sectors molt concrets de la, de la societat, és molt delicat, i més quan parles d'un sector, que no estem parlant ni d'un sector social, sinó d'un sector territorial. És dir, estàs parlant de la oh, gent de muntanya oh, és més tonta, no? Aquesta seria la idea. No, però o sigui, la, la, la, com, com es diu aquesta que has dit tu? Sí. Es, com es diu la sèrie aquesta que dius tu? És que ara... Jo deia Vent del Pla. Vent del Pla, exacte. Que com que no la veia, no la seguia, ara, ara em lia amb un altre. Mm. del Pla, el fons, era, era un drama, era un, bueno, un drama, comèdia. Aquesta vol ser una comèdia ja, ja fa quatre dies van intentar fer allò de... com es aquella? Les Senyors Magnifiques o com es deia allò? Aquell subproducte? Ah... Uidi o no? Com es deia? No, és que no sé de quina estàs parlant ara. Sí, una, una que també van, van fer TV3, Els Vespres, que era una comèdia... Era d'investigadors? No... Què eren dels investigadors? No sé, és que no sé quina sèrie vols dir. Sí, una de, de, que eren 3 dones, que, que era lamentable. Ah, no, la de la... La de la... Verónica Forqué... Sí, no? Verónica Forqué i espera, que ara un surt oh, l'altre. Sí, sí, no? Sí, que es portia la Cerdà també, no? Sí, sí, estupendes o divines, sí, divines. Jo. Sí, sí, Cerdà i Forqué. Cerdà i Forqué. Dues dones sí. divines, ara. Dues dones divines. Això també va ser lamentable, jo no vaig veure mai. Bueno, sí, de fet vaig veure un dia 5 minuts, però bàsicament a vegades que ho a en Twitter, jo era, era divertidíssim, perquè la gent ho matxacava, però, però tope, tope, tope, tope, tope, Sortia a Edu Soto també, recordo. <coughs> com, com? Sortia a Edu Soto també. Oh. El Nen, El Nen, de Castellfa. No vaig arribar a veure. Sí, sí. No, la veritat és que era una, era una sèrie bastant dolentota. En canvi, van clavar-la força bé amb una que feien fins a poc, es va acabar la temporada, Cobala, Moreno i Manchón, mm. que sortien, el que dius tu, un subproducte Vent del Pla, més o menys era això, eren dos personatges de Vent de del Pla, però canviant-li tot el... O sigui, no eren ni el mateix nom ni res, però Marc Cartes, i, i l'altra no me recordo quin era, però era el que feia Paco a Vendel Pla, que era un home aixicalvo i tal. Sí, sí, sí. Funcionava molt bé aquella parella davant de càmera i van decidir, suposo, repetir l'èxit amb una altra sèrie. En aquest cas eren, eren, bueno, eren, eren investigadors privats i, i bueno, va funcionar prou bé. La veritat és que una temporada... És això que fa aquest, aquest format que té TV3 de fer escenes sense Camp la... bueno, Steadicamp, suposo que deuen portar Steadicamp, però deuen portar la càmera mitja pols, que es veu així, la, la càmera moguda i tot. Va funcionar Provera, una sèrie entre drama i comèdia, m'esclava les dues coses, més, que, més, més comèdia que drama, però estava força bé. I, i potser és la línia que funciona amb, amb els vespres de, de, de TV3. Ara jo he de veure la sèrie aquesta, li hem de donar un, uns episodis de marge, això, això també és així, el Sergi, li hem de donar uns episodis de marge. Jo li tota la temporada. Tota la temporada, després eh? ja en parlarem. No, no, cal veure com funciona. Cal dir-ho, els guions són de Cerdanyola del Vallès, estan fets des d'aquí al costat. Bom, mm. veurem com evoluciona. Potser el primer episodio... El no el tema, va ara ara s'ha de repassar aquí el tema. La gent es queixa, clar. Es, es volen fer veure que estan allà, en una zona diferent de Catalunya i tal, i els actors són de Barcelona. No? I llavors es nota, no?, una mica el, el, el deix, l'accent... El... Bueno, ho feu, si ho feu, ho feu bé. Feu una mica de... de credibilitat, feu tot plegat, no ho sé. Mm. No ho sé, no sé. O no, sí, com sigui, de fet, quan les coses funcionen a TV3, la gent tampoc li dic a gaire, gaire èmfasi, però quan van malament, les, les, les matxaquen. I les crítiques d'ahir, això eren sagnats. No, ho vaig passar molt bé, sincerament. <laughs> a algú li agrada, no? Cap problema, eh? Però, hòstia, jo vaig tevar riure molt. Està bé, està bé. Està bé, està bé Sergi, que t'entretinguis amb, amb les dolències dels altres. Molt bé, molt bé, molt bé. No, jo, jo, jo, jo ric del, del que la gent diu a Twitter. O sí, sigui això o sigui del pallasso aquell que va dir, com ho deia, aquell polític que deia... Digue-ho molt a cara, no?, com ah, sí, em que era el president, no, no et sabria dir, el president d'una no comunitat. És collons, sí, només sí. es va convertir en uns del, un dels, dels, dels temes del dia. Mm. És, és, sí. és, és, és impressionant, el que dona internet de si és un espectacle. Ah, jo percebi que internet, no vull ser la regla de coses analògiques. La, la cosa arribarà quan a la nostra targeta de visita donem l'adreça d'internet i deixem en paz. Dèiem la IP. I ja està. Sí, sí. En fi, Sergi, ens veiem dimecres que ve si tot va bé si no tenim cap festa pel mig, si no tenim cap baixa d'última hora, ens veiem dimecres que ve aquí a Ràdio Metropol Molt bé, bona tarda i fes la que ve Apa, doncs, Que vagi bé, adeu, adeu. aquí aquest primer programa de maig després de la baixa de la setmana passada de rebuf del pont del Dia del Treballador. Moltes coses han passat des de llavors i moltes més n'han de passar. D'entrada, si voleu tornar a escoltar el Metropol d'avui dimecres ho podeu tornar a fer a radiometropolfma.tk Rebeu una salutació de tot l'equip de Ràdio Metropol i avui, us ho hem dit al principi, recordarem la deu de Pep Guardiola al Camp Nou aquest dissabte a través del comprimit d'àudios tal i com ho va recordar l'equip de Joaquim Maria Puyal a la transmissió de Catalunya Ràdio aquest mateix dissabte. Que tingueu una molt bona nit.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 Saludem des del camp del Barça. En aquest moment passen pocs segons de les 8 de la tarda. Al camp del Barça ja hi ha ja molt ambient perquè... En aquesta ocasió, el fet que avui sigui l'últim partit a guardar el i ara es comença no a desplegar una norma pancarta, vaja un llençol ja com el dia de l'homenatge de Leo Messi a la segona graderia des de la tercera graderia, ara va avançant per tota la segona graderia, està baixant. la gent amb les mans està tirant. Havíem sigut una mica més ràpid i ja podem llegir, si no m'ha equivocat, estimem Pep. Una pancarta period, enorme Messi. amb la Messi cara. La pilota fica amb el peu a esquerra i tornen ja a l'esquerra del porter Cristian Álvarez. Acaba de marcar el quart Messi. Ha marcat Messi el quart, tots quatre fets per Messi la nit d'avui. I Messi que va cap a la banqueta, s'abraça amb Guardiola i la a Pep Guardiola. Ha anat expressament Messi a felicitar Guardiola, a dedicar-li aquest quart gol, a dedicar-li aquests quatre anys. Quatre... Ens has fet molt feliços. Ens un omplert d'orgull pels èxits aconseguits i, sobretot, per com els heu aconseguit. El Barça és i serà sempre a casa teva. Gràcies. Sapigueu, sapigueu que, que us trobaré molt a faltar, que el que més perd de tot això sóc jo, que jo us deixo amb les millors mans absolutes, primer que els jugadors que ja heu vist durant tot aquest temps, però el cinturó apretava molt, i jo me'l descordo. Estimats, vosaltres no cal que ho feu. Seguiu-lo tenim ben cordat perquè això tindrà llarga vida. Us desitjo tot el millor a tots, i molta, moltíssima sort, i fins aviat, que a no em perdreu mai. Als jugadors li diu una guardiola alguna cosa que ell diu que no. El volen vantejar, suposo, no? Suposo. Segur? Pinto l'atacarà per darrere, em sembla. Sí, sí, se'n la guardiola, diu, no, no, no, no. no. Però em sembla que no ho podrà evitar perquè els jugadors ja l'agafen, el tenen en braços i el tira a l'aire davant de tota la gent del Camp Nou. no vol que s'imaginin vagin. No, que vol que facin la rotllana. Sí, la rotllana. La sardana. molt emocionat. No, no, no, no, no reconeixo quan, quan l'estadi ple fins dalt et reconeixen, el que un bonament ha pogut fer és... I, i perdona que et tallis, Jordi, perquè he vist una imatge que ja he vist com a jugador. Guardiola surt al centre del camp amb la Cristina, la seva acompanya i els seus tres fills, amb les llums del Camp Nou apagades, caminant, parlant amb la Maria i el Marius, la Valentina va una miqueta més al seu aire, és la més petita, la Cristina no es sorpreta enrere, ara el Pep aixeca la Valentina, l'agafa en braços, el Camp Nou està absolutament a les fosques només quedem nosaltres. I ara mateix es veu una família al centre del camp, una família feliç. Guardiola ja ho va fer això el dia que es va retirar com a futbolista. També va tenir aquests minuts en la intimitat del Camp nou per visualitzar allò que, que havia deixat enrere. postal, diria que bé, la imatge que ens faltava.. Vistems a Radiometropol Fm.tk.